Ovo naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Opa, dobar dan, dobra večer, dobro jutro, kako kome, kako drago. E, imam tu priliku i tu čast da vam prva poželim sve najbolje u novoj 2026. godini. Zaista vam želim sve ono lijepo što si sami želite, znate najbolje što vam treba novaca. Da, otprilike. Želim vam zaista sve najbolje u ovoj novoj godini i želim svima vama koji uživate inače u glazbi da nas istrpite još od prilike pola puta nam je ostalo i da onda se vratimo na one stare pruge radijskog programa kakvog inače poznajete. Nastavljamo rušenje ovog Ginisovog rekorda najviše voditelja u radijskom maratonu ja sam odabrala jednu temu koja povezuje i Ginisa, njihove rekorde i Hrvatski radio. A, inače, Ginisova knjiga rekorda ovad bije i 26. A jedno žuto izdanje najnovije izdanje, najprodovanije godišnjaka u povijesti, a zgodna je u stvari poveznica jer Hrvatski Hrvatski radio ove godine slavi 100 godina, a Ginisova knjiga rekorda 70 u obljetnicu, odnosno platinastu, tako da je zgodno povezati jedno i drugo. Inače, u proteklih godinu dana njihovi suci potvrdili su 2897 rekorda od ukupno 40.842 prijave, tako da nije lako ući u tu knjigu i na taj popis, pa se zaista nadamo i držimo si fige sami sebi da ćemo mi to uspiti. Pozdrav svima onima koji nas slušaju na radiju, pozdrav svima onima koji nas prate na streamu na youtube vam. mašamo i krećemo s jednim nedostižnim rekorderom nedostižnim nažalost za većinu puno je naime izuzetno ali onako nedostižno luksuznih hotela na svijetu ne govorim o onima s pet zvijezdica te ćete još posjetiti ali ovaj koji ću spomenuti je kategorije za sebe naravno nije jedini ni blizu zvuči ovako cifra Početna cijena peterosobnog penthousea u hotelu The Mark na Veni Madison u New Yorku košta, pazite sad. 114.767 dolara. Sitnica, znam. Zato ćete cifru dobiti na raspolaganje uz sve one prostorije i spavače sobe šest kupaonica, tako da se možete kupati svaki puta u drugoj, recimo ako tjedan dana od, odsjedate u tom hotelu, jer tko se vidio tuširati u istoj kupaonici dva put. Osim toga, tu je i dnevna soba koja je ujedno i plesna dvorana sa stropom visine gotovo 8 metara, jedna privatna teretana, biblioteka i Krovna terasa. je vjerovali ili ne uključenu cijenu. Uspjeli su nekako u tih 114 dolara za noćenje ugurati i taj doručak. Eto. Zapamtite ovaj hotel i ovu lokaciju spomenut ću i na samom kraju. A prebaciti se na rekorde koje ću nekako pokušati povezati sa emisijama koje inače slušate u programu drugog. Pa krećemo od ponedjeljka i od sportskog mikrofona. To bismo, recimo, sigurno ovaj sljedeći rekord svrstali u sportski mikrofon. To je žena koja je najviše u zastupnih dana utrčala maraton. Njezino ime Hilde Dosogne sad, za sve one koji inače znaju e, gospođu Hilde e, iz Belgije, je, ja se ispričavam na lošem izgovoru vjerojatno njezinog prezimena ali inače riječ je o iskusnoj ultratrkačici i ona je tijekom prijestupne 2024. godine svakog dana te godine istrčala maraton, dakle 42,5 kilometra, što znači da je istrčala 366 u zastupnih maratona Kad se sve to prevede u kilometražu otrčala je dovoljno kilometara da pokrije udaljenost od Gent do Bangkoka na Tajlandu i natrag. Ono što je e, lijepo vidjeti u ovoj knjizi rekorda Guinnessovoj posljednjoj objavljenoj dakle za 2026. godinu. Već u prvih nekoliko stranica knjige eto i hrvatskog rekordera, eto nam Marina Čilića. Um, ušao je na popis, odnosno na stranice te knjige kao najniže rangirani tenisač koji je osvojio jedan ATP tur naslov. Bio je na 777. mjestu na svjetskoj ATP Ljestvici kad je na početku 2024. osvojio turnir u Kini. Na turnir je došao s pozivnicom, vjerujem da se svi oni koji prate sport dobro sjećaju i 24. 9. podigao pobjednički pokal. U tom tjednu porazio je tri od 10 najboljih igrača na turniru. Time je ušao u povijest sporta, a evo i u Guinnessovu knjigu rekorda. Ima se tu puno sportskih rekorda, no ajmo se prebaciti i na neku drugu, neku drugu emisiju, recimo drugu brzinu. Prebacujemo se na utorak, pa onda tu možemo izdvojiti razno, razne, razno razna vozila koja bismo mogli svrstati u emisiju. Inače, druga brzina s vama svakog utorka od 10 do 13 sati uz Ivana Fedora, koji je nekad u studiju, nekad na cestama. Za njegovu emisiju od rekordera imamo najbržu motornu klompu. Dobro ste čuli, motorna klompa. Dakle, vozilo s kotačima, ali u obliku nizozemske klompe. Nizozemac Klas van Krustrom u travnju prošle godine dosegnuo je čak 112 km na sat u toj mehaničkoj klompi na jednoj aviopisti u Nizozemskoj e, dakle zamislite si Nizozemsku klompu ono onako klasičan izgled i oblik i onda jedno vozilo toga oblika u svakom slučaju taj poznati simbol Nizozemske klompan poznate su i inače nose se u toj zemlji još tamo negdje od srednjeg vijeka Onda recimo skoknemo na srijedu i četvrtak možda na BlaBlaOnu, pa o čemu bismo mi u toj BlaBlaOni mogli govoriti recimo možda o najmlađoj trostru koji osvajačici zlatne medalje, australka Arisa True. Rođena 2010. vozi skateboard. Imala je samo 14 godina kad je osvojila treću zlatnu medalju. Bilo je to 2024. Dogodilo se u Venturi u SED-u i nakon toga, nakon što je tu prvu osvojila tad, osvajala je još dvo, dva puta zlato. Prije godinu i pol je postala i prva žena koja je izvela 900, odnosno napravila skok s dvije i pol Pune rotacije Da, u BlaBlaoni bismo mogli također govoriti O nekim ženskim podvizima Ujedno možda pripadaju i sportskim podvizima jedna od njih koja je zaista postigla nezamislivu stvar iz moje perspektive, on je Neći Mark iz Nigerije. Na paraolimpijskim igrama u Parizu dva puta je rušila osobni rekord i na kraju osvojila zlato u svojoj kategoriji. Sada da vam dočaram, paraolimpijka, žena u invalidskim kolicima koja je podigla teret, odnosno utege, težine 150 kilograma. 150. Imala je 23 godine tada, natjecala se tek 4 godine i tada je poručila da namjerava završiti na postolju i na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. A mi joj samo to možemo poželjeti, eto, da bude dobrog zdravlja i naravno da ostvari sve svoje rekorde i e, vizije i ideje. Ovih dana e, popularne su e, neke serije, popularne Stranger Things, čeka se zapravo, s obzirom da je ponoći 10 minuta, neki čekaju do jedno, dva, tri, jutro čini mi se da pogledaju finale. E pa, Stranger Things spominjem zato jer onda ne možemo preskočiti igru Dungeons and Dragons, koja se igra inače u seriji. Jedan kanadski povjesničar, Robert Wardaw započeo je igru, odnosno jednu kampanju za one koji igraju Dungeons and Dragons u travnju 82. dok je još bio tineđer. On i izmjenjujuća postava igrača već 43 godine nalaze se jednom tjedno, igraju igru i time su postali najdugovječnija kampanja te igre. Izvorno su bili a, njih trojica, odnosno tri igrača danas je kroz igru prošlo njih 50. Pa evo, čisto pocitnik onima koji čekaju finale, veliko finale Stranger Thingsa koje dolazi na streaming servise noća su neko doba finalni straz vekne i Eleven i ostatke Ekipe iz Hawkinsa Nisam sigurna da će biti budna noćas Ali sutra, u nekom trenutku Ispod dekice, da, hoću Ima to materijala Međutim rekordima za brojne naše emisije recimo za Andromedu, vjerujem da je o tome zapravo prije nekakvih godinu dana govorio Anti Radonić. 24. prosinca prošle godine sonda Parker Solar Probe je prošla 6.167.590 km od sunčeve površine i u tom trenutku kretala se brzinom od 692.000 km na sat, što je najveća brzina svemirske letjelice. Inače, sama Parker Solar Probe je lansirana još tamo u kolovozu 2018. no da ostavim i planete i mjesece i letove i podvige Anti Radoniću i Andromedi mogu spomenuti eventualno onu najdužu svemirsku šetnju, jer je zanimljiv podatak. Nasina astronautkinja Sunite Williams je 30. siječnja ove godine izišla u devetu svemirsku šetnju s međunarodne svemirske postaje. 59 godina je imala tada, 59 i 133 dana, i u tom trenutku je postala najstarija žena koja je izvela svemirsku šetnju. Inače, postala je astronautkinja tamo 1999. godine, a 2006. prvi put poletjela na svemir postaju. Da. Petkom e, se možda neki od vas zakvaće i ostanu uz facu placa, Tu nešto kuhamo, barem govorimo o kuhanju, o nekim namirnicama, tržnicama, o receptima i slično. E sad, tu je u Guinness ovoj knjizi rekorda cijeli niz tih podataka, rekordu najviše progutanog ljutog umaka recimo, kanadžanin Mike Jack je to postigao 2024. Ili najviše sladole, da štapiću pojedinih u minuti, e, Labist ili LA Beast, nisam sigurna, jedan youtuber je pojeo šest sladoleda na štapiću u pola minute. Sve mi se nešto čini da bi, evo recimo, taj rekord relativno lako se moglo skinuti. Evo kolega domoga šimunacije ovoga klimapa dalo bi se probati. Ha. Da, u svakom slučaju popis se sad tu tih različitih kulinarskih i gastronomskih podviga poduži, no ja bih rado recimo u faci splaca jednog rekordera ugostila, on je jedna francusko-švicarska kombinacija, Uh, Amaury Guichon, ne znam jeste li čuli za njega radi lude stvari radi slastice i uh, na svojoj kulinarskoj akademiji u Las Vegasu je izradio golumu skulpturu banane prelivene čokoladom uh, s jestivom naljepnicom to je bitno sa, sa reći sama ta skulptura slastica duga 167,6 cm i time postavio rekord najveće čokoladne skulpture voća evo, njegovo je bi bilo zgodno ugostiti. Tijekom godina je tu bilo i rekordera u uzgoju voća i povrća, pa recimo u posljednjih nekoliko godina patliđan, težak 3,78 kg uzgojen u SAD-u ili muškatna tikva od više od 62 kg, krastavac, težak 13, 13 kg i slično. No ono što je važno spomenuti, ekipa Guinnessoveh rekorda ne dopušta bacanje hrane, tako da bilo šta što se veže uz hranu, bilo kakav rekord, to znači da se ta hrana, da mora donirati pojedincima ili lokalnim dobrotvornim društvima i to je zapravo dobro znati da nekog i na hrane da to ne propadne jednostavno i ne ode u vjetar. Što se tiče svijeta glazbe, domaća glazba je uvijek u rukama turkivih emisija, music pub, svijete diskografije. Glazbom se vrlo često i Sabina bavi u svom holahopu. Kroz naš program Ne možemo bez glazbe, bilo da govorimo o jutarnjoj ekipi, drugom dijelu dana, svi mi ostali spominjemo glazbu, pa evo nekih glazbenih rekordera. Najunosnija koncertna turneja je ona Taylor Swift, nismo sumnjali. Krenula je na tu turneju u 17. ožiju 2023. Odradila 149 koncerta do kraja 2024. Četvrte, izgrnula 2 milijarde 77 milijuna dolara. Prosječna cijena karte za njezin trojpolosatni spektakl koštala je otprilike 204 dolara. A K-pop band s najunosnijom turnejom je južno korejski boy band 17. Zaradili su 98,4 milijuna dolara za 24 koncerta. Bend inače ima 13 članova ali pa nije sad samo jasno poveznice između 17 i tih 13 članova ali možda su nekad imali 17 pa smanjili na 13. Ono neobično ili bizorno je sljedeće e, postoji naime i povrtni orkestar s najviše nastupa zovu se Vegetable Orchestra iz Australije. Do kraja 2024. su imali više od 344 javnih nastupa diljem svijeta. Inače ovaj neobičan deseteročlani sastavio je osnovan 98 da bi predstavio zvukove glazbala kao što su Rimba napravljena od mrkve, violina od poriluka ili truba od pastrnjaka. Eto. Bitno je samo sjetiti se nečeg dovoljno blesavog, provjeriti postoji li rekordu u Guinnessovoj knjizi rekorda i onda to pokušati e, na neki način ostvariti. Da. Eurosom je našao svoje posebno mjesto u Ginisovi knjizi rekorda jer je u stvari zgoda poveznica i Ginisovi rekordi i Eurovizija ove godine 26. slave 70 godina postojanja, tako da čestitamo jednima i drugima. Cijeli je tu niz podataka, ali evo ja ću spomenuti neslavni rekord. Najviše nula bodova za neku zemlju. Oni pripadaju Norveškoj i Austriji. Svaka je osvojila po nula bodova čak četiri puta. Da, a samo je dvoje izuđača dva put pobjedilo, Johnny Logan za Irsku i Lorin ili Loren za Švedsku, kako vam drago. Mogli bismo mi to mito spomenuti i Hula Hop koji slušate nedjeljom, petu bilo baranja rekorda tako što se popnete na jako visoku planinu i vrtite Hula Hop i sl. Um, no evo mogu možda za kraj ostaviti ovaj. Ne znam jeste li čuli da postoji kovanica od milijun dolara. Riječ je o australskoj kovanici, teškoj 1012 kg, dakle otprilike koliko je jedan koncertni klavir. Napravljena je kovanica od 99,99% ,99 čistog zlata. Na sebi ima lik najvećeg živog tobolčara, crvenog klokana. A ja vam za ovu 2026. želim da e, imate jednu takvu kovanicu negdje u blizini. Ne bi lako bilo imati u džepu i nositi okolo. Ali nekako vjerujem da bismo se snašli. Kad smo kod Kovanica jednu posebnu, onu koju je izradila hrvatska kovnica, spomenula je zlata, danas nešto ranije, zato što je promjera tek 1,99 mm, da, milimetara. Potvrda rekorda se dogodila krajem lipnja 2024. u svetoj nedelji, teška je 0,05 grama, ima također udjela zlate 99,99% ,99 i izdana je u ograničenoj seriji od 199 primjeraka. Posebna je i zato što je posljednja kovanica s kunskom vrijednošću budući da je Hrvatska 2023. uvela euro. Da. Neobičnih e, cijelih e, rekorda ima cijeli niz, ima tu i seniora. Ako dakle, možda mislite da imate previše godina za ostvariti nešto ove godine, nemojte tako misliti, japanska sviračica e, jednog posebnog japanskog glazbala je u dobi od 104 godina i 160 dana e, objavila svoj prvi solo album. Tako da e, samo vam je nebo kraj. A da se vratim na početak priče i na onog nedostižnog rekordera i onaj penthouse koji košta onih 114 dolara, želim vam da 2026. Možete barem tjedan dana odsjesti u tom hotelu. Jer to znači da onda možete pokrenuti biznis, možete odsjesti u tom hotelu, možete možda kupiti stan ili si ostvariti što god si želite. Sretna vam nova!